Днес ще говорим за три същества. Чудни същества, мъдри и така нататък. Първата лекция Халил Джубран. Втората лекция Морис Метерлинг. Третата лекция Миямото Мусаши. И три идеи за размишление. Първата мъдростта на Халил Джубран, втората мъдростта на Метерлинг и третата мъдростта на Мусаши. Следващата лекция на 4 септември. Тогава ще говорим за три учения. Така, започвам с първата лекция Халил Джубран. Това е човек, който се е завърнал в душата си. Съкровенното го е очистило човек, освободен от потъването. Освободен от потъването означава от заблужденията. Другото име на заблужденията е нечистота. Това е човек на любовта. Като цяло не е признат от много европейски писатели, но това е хубав знак. Не е хубаво да се признат от светски и така нататък. Поети, писатели и така нататък. Човек на любовта. А любовта има душа. По това се отличава. Не е ум. Тя не е умствена. Любовта има душа. Душата е нещо отвъд сетивата, отвъд земния шум. Халил не е просто добрия човек и медитиращия човек. Това са второстепенни неща. Ще обясня. Тези неща са далече от истината. Халила се умял да влезе в чистотата и любовта. Любовта е в Бога, а не медитацията. Медитацията някой път може да влезе в Бога, може да не влезе. Може даже и да се заблуждава. В чистотата и любовта няма заблуждения. Дали умееш дори много тънко да размишляваш? Не е важно. Важното е дали си вътре в любовта. И така, чистият, любящият. Това е друго нещо. Начистият и любящият е позволено да стане мъдър. Още нещо. Мъдрият действа често като простия човек. Но мъдрият е скрит. Скрит е той. Той живее скрито в Бога. И не винаги издава мъдростта си. Но той е узнал. Той не е търсил пътя, той е търсил истината, действайки с чистота и любов. Той не се е забавлявал с доброто и с медитация. Той е бил съсредоточен в чистотата и любовта. Той е държал на съкровенното и на любовта и е уловил себепознанието. Такъв е Халил Джебран. Той е виждал любовта, а не света. Любовта е била неговото свещено писание. Той е флязал в любовта в древния поток. А какво казват хората, както разбирате, е без значение. И така, Халил казва, дойдох да живея в славата на любовта ако от въздух ме лишат, аз чрез Духът си ще живее. Бог е създал истината с много врати, за да приветства всеки вярващ, който почука на тези врати. Халил казва, любовта ще ви разпъни, за да може да ви Короняса. Любовта ще ви срине, за да може да ви извиси. Сетих се, казах с аз в неделя една поговорка в София, така, която е много красива, българска. Когато ви смаже семейното щастие, ще станете, ще станете нов човек. Има нещо прекрасно в щастието, нещо много смазващо. И човек ще не ще разбира, че е друг път е. Човек не може да пожени любов, освен след мъчително отсъствие, горчиво търпение и черно отчаяние. Когато любовта ви проговори, тя ще срине всичките ви мечти. Няма да има мечти, любовта не е мечта. Това е тотална реалност. Няма място за мечти. Любовта е както вятърат, който опустошава градината. И ако любовта опустоши твоята градина и ти кажеш благодаря, приемам всичко това, израстваш в любовта. Когато любовта заговори, животът занемява тя е нещо по-дълбоко от живота. Любовта сочи пътя с невидима светлина, казва Халил. Любовта е чисто духовна близост, а не земна. Любовта е дума от светлина, изписана от светла ръка върху страница от светлина. Жената може да забули лицето си с усмивка. Казва Халил, духът е, който достига до същината на живота и прегръща тайната. Казва Халил, моят враг ми каза, обичай врагът си. И аз му се починих и обикнах себе си. Човекът е враг към Бога. Той е препятствието. Как се умееш да се обикнеш дълбоко, съкровенно и постепенно врагът ще изчезне. Как ще се отвори сърцето ви, освен ако не бъде разбито? Научи се на мълчание от бъбривите, по-скоро научих се на мълчание от бъбривите, научих се на доброта от грубите, Странното е, че не съм благодарен на тези учители. Това беше първата лекция.